И така, първата лекция Догоните, втората лекция Бог и Древния Мироглед от Догоните, третата лекция учението за Брахман, учението за Великия Дух и три идеи. Първата устното предание, втората човекът ковчег и третата учението за Духа, продължение. Следваща лекция на 4 юли. Започвам с първата лекция – Догоните. Догоните са тайнствен народ. Те са общителни, неразбрани и непонятни. Близки и далечни. Те са скрит древен народ, който не се нуждае от никакъв прогрес. Нека да кажа, прогреса означава провал. Това не е божественост, не е духовност, това е между другото. За догоните всичко е мъдро и значимо, всичко е свещено. В, в този народ е съхранено свещеното начало. Те имат скрити учители, за които не говорят. Това е народ, подобно на Тибет, който не признава никаква земна история. Въобще думата, история е отречена. Вярват само в своите тайни предания, предания от боговете. Това е първобитен народ, който има знание, което е над науката и над целия съвременен свят. Тук важното е свещеното. За догоните, ама или съкратено ам, т.е. Бог, е единствения господар. Те живеят само с една цел, да пътуват към Него и към истината. Те казват, ние сме тук на земята за да съзрем древният си път. Нашите предци са от земята на бялата светлина. Става въпрос за бялото братство. Значи Нашите предци са от земята на бялата светлина. Ние дишаме Бог и не познаваме друго дишане. Ние дишаме Ам, т.е. Бог, и за това за нас няма земна земя. За нас тишината е духовна, тя не се споделя. Не можеш да споделиш тишината си. За тях обикновените неща са тънки реалности. Те знаят, че знанието им идва от свещеният Сириус. Догоните произлизат иначе от Египет. Те са египетски лъч, а по-късно се пренасят на няколко места Либия, Гвинея, Мавритания, Мали и така нататък. Те са също и суданско племе. Езикът им е скрит. Използват знаци, символи и устни предания. Те почитат умрелите като живи духовни сили. Те вярвали, че чистата сила на предците се привлича с голяма и жива свещенна почет. При догоните думите имали важно, дълбоко, мистично значение – Както знаете, думите са портали на същества. Дори котката е портал, но това е друга тема. Те дълбоко вярвали, че правилните думи образували вратата към древния път. Според тях, ако се промени някой път, тайната само на една дума и тогава целостта няма да бъде разбрана. Бог няма да бъде разбран. А с това се затваря вратата и древния мироглед. Древ, така древния мироглед бива изгубен. Те много търпеливо учили светлите думи, за да постигнат четвъртата степен, степента на светлината. Догоните казват, че животът е движение на енергията. За Ого, т.е. за дявола, те казват, че той има само частично знание, а не цялостно, и че той на земята е корабокрушенец. Те казват, истинският живот е разговор със свещеното в себе си, а падналият живот е човешки разговор. Знаете какво означава човешки разговор? Много хора си говорят за предпочитание нека да си говорят, нямам напротив, да не се карат със себе си, поне това. Казват още, Свещеното е нашия път, човешкото е нашия гроб. Лошите отношения говорят за това, според тях, че човекът се е провалил в свещеното. Хората ковчези, живеели, т.е. живите безумни, именно за тях казват те са стихийните бедствия на природата. Сега в момента има някои догони, които около тях има война, но те се разхождат съвсем спокойно, все едно правят дзен разходка. Те са друго измерение, друго мислене, друг паралелен свят. Те казват, бедствията преподават строги уроци. Според тях, чистотата означава да придобиеш сърцето си. И една догонска пословица – който греши в Словото, в думите, той пропада в себе си. Грешките в разбирането отнемат живот и го правят мъртъв. Словото е свещено знание. Който няма Слово, не уважава истината и той я изгубва. Словото е главният дух в живота на човека. Истинните хора са пазители на Словото и на думите. Уважаваш ли себе си, пазиш себе си и пазиш Словото. Има и такъв богомилски поздрав, който гласи – Словото на живота пазим. Догоните казват – Словото образува човека. Те казват, че чистото Слово образува чистото сърце, а чистото сърце – е господаря на съдбата. Това е той четвъртата степен на светлината, защото тук е словото става светище изначално и за това те казват «Чистото сърце живее с вятъра, т.е. живее с свободата». И казват «Колкото и да умираш, твоя дух е вечен». Това беше първата лекция